Ще дойда след Тебе. 23-та беседа от осми том на серията Сила и живот. Държана от учителя на 20 юли 1924 година. Ще дойда след Тебе. И пристъпи един книжник да му рече. Учителю, ще дойде след тебе, където идеш. Матей, 8 глава, 19 стих Съвременните хора обичат силни преживявания, т.е. никой не започва със своите слаби способности и сили. Всеки проявява силната страна на своето естество. В цитирания стих един книжник отива при Христос и казва «Учителю, ще дойда след Тебе». Защо ще отида след Него? На този въпрос всеки трябва да си отговори сам. Ясно и категорично. Христос не му казва да или не, не му отговаря да дойде или да не дойде след Него. Книжникът, като бил готов да напусне своите удобства, Знания, удоволствия, почета и уважението на хората, считал, че така ще повдигне името на Христа. Като разбирал това, Христос му отговорил, «Лисиците си имат легла, птиците небесни гнезда, а син човечески няма къде глава да подслони. Това значи, ти ще дойдеш при мен – но аз нямам легла, нямам удобства, нямам книги за четене, нямам ядене и пиене. Как ще се примириш с това? Какво е отговорил книжникът на тези думи, не е казано. След това един от учениците на Христос се обръща към учителя с думите. Учителю, позволи ми да отида да погреба баща си. Какво било скритото желание на ученика? Да отида и погребе баща си? Той искал да вземе наследство от него. Защо му е наследство? Да се осигури, да има нещо зад гърба си и тогава да следва Христос. И дъщерята и синът са готови да погребат баща си, защото знаят, че ще вземат наследство от него. Готовността им да го погребат не е безкорисна. Ще дойда след тебе. Много хора са готови да отидат при Бога. Кога? Когато работите им са объркани. Следователно и работите на книжника били объркани, затова пожелал да тръгне след Христос. Той мислил, че по този начин ще ги оправи. Христос му отговорил, лисиците имат легла, птиците небесни гнезда. А син, человечески няма къде глава да подслони. Сега ние оставяме външния живот на страни и се спираме върху вътрешния. Има хора, които не могат да направят разлика между материалния, духовния и божествения живот. Ще ви обясня какво представлява материалния живот. Той е подобен на две главни сложени в огъня. Те се насърчават една от друга, а вие се греете на тях. Колкото повече ги духате, толкова по-лесно изгарят, смаляват се и се превръщат в пепел. Същото е и с материалния живот. Съберат се мъж и жена и образуват семейство. Жената казва на мъжа си Иди да купиш каквото трябва за ядене. Мъжът казва ще отида, но ти ще сготвиш. Купуват, готвят, ядат, докато най-после всичко свършва и се превръща в пепел. След това казват, такъв е животът. Да, такъв е животът на главните. Щом ядете и пиете, щом събарете и градите, това са главните, който прави къщи и ги продава. Това са пак главни, които се подклаждат и изгарят. Днес направиш къща, утре продадеш. Това са главни. Образувате търговско предприятие, утре го развалите, нищо не остава от него. Това са пак главни. Днес се създава една държава, като римската. Утре я няма. Изчезва. И ние, като се съберем около главните... Греем се и казваме, колко е топличко. Да, греем се, но храна няма. На огъня на главните човек гладен умира. Не е само да се стоплиш, но и храна трябва. Сега да дойдем до духовния живот. Тук сравнението е друго. Той прилича на две хубави ябълкови семки, които посетим земята, израстват, увеличават се и дават плод. На тези плодове и огън има, и храна има, който яде от тях. Едновременно и огънят, и храната им е вътре. Следователно в духовния живот започваме от малкото и постепенно вървим към великото. Всеки трябва да знае какъв е неговия живот, сам да си направи сравнение. Във всеки момент енергиите могат да се сменят, затова човек трябва да бди над живота си. Умният трябва да прави разлика между ценното и неценното, между умното и глупавото. Умният, като види една книга, познава дали е ценна и ако се окаже такава, взима я. Ако не е ценна, оставя на страни. Вещата жена, която види един плат, познава дали е вълнен или е пъмучен. Казват ми, докажи ни, че има духовен живот. Аз мога моментално да ви докажа това, но няма защо да ви го доказвам. Един човек отишъл при един философ и му казал, докажи ми, че има вода в света, но искам аргументи за това. Философът взел една кофа чиста вода, изсипал е върху главата му и го окъпал добре. Сега какво ще кажеш? Има ли вода? Има, разбира се. И на вас казвам. Като дойде някой при мен с една кофа вода, ще му докажа, че има вода. Какви други доказателства иска? Докажи ми сега от какво е направена водата. Водата не е направена от малки частици, както изглежда. Там всяка частичка има особено предназначение. Сега да се върнем към книжника, който казал «Ще дойда след тебе». Има само един начин, по който ще намерите истината. В душата на този, който иска да я намери, който иска да расте и да възраства в Бога, трябва да царува. Без користието. Нали трябва да се живее в този свят? Трябва да се живее. Но да любите Бога. Ако го любите, имате всичко на разположение. Цялата земя е на ваше разположение. Вие сте осигурени. Няма защо да се осигурявате. Трябва само да работите за Бога. И животът ви ще се осмисли. Друг е въпросът за онзи, който не люби Бога. Той трябва да се осигури най-малко в 10 осигурителни дружества, да има най-малко 10 къщи. Ако обичаш Бога, трябва ли да се осигуряваш? Всичко му принадлежи. И ако го обичате, то ще бъде на ваше разположение. Знаете ли да обичате Бога? По какво ще познаете, че го обичате? Как се познава, че цветето расте? То се увеличава по обем и тегло. Същото се отнася и до човека, който обича Бога. В мислите, чувствата и постъпките му има разширяване. Освен това, идеята му за Бога е ясна, определена. Някои си представят Бога като въздух. Всъщност... Най-реалното нещо в света е Бог. Това, което всякога причинява радост и веселие, това, което осмисля нещата във всяко отношение, е Бог. Например, четеш Евангелието, но не го разбираш. Ала един ден, когато Бог присъства в душата ти, прочиташ една глава и казваш. Чудно нещо. Толкова пъти съм чел тази глава, но едва сега я е разбрах. Защо е така? Защото където е Бог, там всякога има светлина. Четеш една философска или математическа книга, но главата ти нея е проумява. Алащом Бог присъства в душата ти, всичко разбираш. Може много пъти да си гледал небето и нищо да не си видял. Но когато Бог присъства в душата ти, пред теб се разкриват чудни неща, сякаш цялото небе се разтваря. Това не си ти. Бог присъства в теб. Когато Бог е в теб, преживяваш особени моменти. Слушала съм светски хора да казват. На много места съм и ял вкусни работи, но като тази баница, която ядох днес... Никога не съмял. През целия си живот няма да я забравя. Защо? В този дом е бил Господ. Всички места, откъдето е минал Господ, остават епохални в нашата душа. Това са красиви, възвишени моменти, които трябва да се повтарят много пъти. Много години минават. Много въздишки се изтръгват от човека, но Господ го няма. Книжникът казва, «Учителю, ще дойда след тебе». Защо ще стръгне след Христос? За да оправи работите си. Христос му отговаря, «Лисиците си имат легла и птиците небесни гнезда, а син человечески няма място, къде главата си да подслони». Какво е искал да каже с тези думи? Че Божията любов трябва да намери място в сърцата ни. Божията любов не може да намери място в сърцата на съвременните хора. Вие всякога сте готови да продадете божественото на безценица. Представи си, че имаш приятно божествено разположение. Бог те е посетил. Дойде някой отвън и ти казва, дядо ти умря, остави ти голямо наследство, ела да го получиш. Ще кажеш ли, че това, което имаш в този момент, няма да дадеш за никакво наследство? Не. Ти веднага ще напуснеш доброто и възвишеното разположение и ще тръгнеш да гониш наследството. Ще го вземеш, но ще се свържеш със своя дядо. Той ти оставя милиони на земята но също толкова дългове на небето. След това ще те хванат отгоре и ще те заставят да плащаш тези дългове. Що вземеш наследството, дядо ти казва, ти си служил досега на Бога, но ще послужиш и на мен. Ще се ожениш, ще имаш синове и дъщери. Цанил ти е твоя дядо, ще му служиш. Питам, свободен ли си сега? като получи такова голямо наследство. Ако волът има 10 милиона лева в банката на свое име, но го впрягат всеки ден до оре на нивата, свободен ли е? Каква полза от тези 10 милиона? Не е ли смешно неговото положение? Той уре нивата, а някакви 10 милиона седят в банката на негово име. В това отношение дяволът е богатият търговец. Сложил ви е и улар, впреднал ви е на нивата и казва, вие имате 10 милиона лева в банката. Като се върнете в къщи, казвате, нещастен съм, тежко ми е на душата, това нямам, онова нямам, как да нямаш. 10 милиона те чакат в банката. Няма ли някакъв изход? Има изход, но за сега ти липсва нещо. Какво ми липсва? Божията любов. Не разбирам някои неща. Не разбираш, защото Божественото не е в теб. Щом си неразположен, Бог не е в теб. Ти не признаваш истината. Как да не я признавам? От 10 години вярвам в Христос. Не. Ще признаеш, че извън времето и пространството си направил една микроскопична грешка, която трябва да изправиш. Нужен ти е един божествен микроскоп, за да я видиш. Срещам духовни хора, но нещо неспокойни. Защо? Имат един малък грях, който само ангелът може да види. Ти се беспокоиш. Ще признаеш, че в дадения случай нещо ти липсва. Ще признаеш грешката си. Да признаеш грешките си, това е благородство. Това значи да се приближаваш към Бога. Да ги криеш, значи да се отдалечаваш от Него. Ще дойда след тебе. Христос отговори на книжника, който иска да ме последва. Трябва да се отрече от себе си. Какво значи да се отречеш от себе си? Жената казва, трябва да се отрека от мъжа си. Какво значи да се отречеш от мъжа си? Това значи, ако е беден, да му оставиш всичкото си богатство. Да му оставиш и децата си и като ги осигуриш да го попиташ. Доволен ли си сега? Щастлив ли си? Щастлив съм. Тогава и аз отивам по свой път да уча великата наука на живота. Не е отричане да напуснеш мъжа си, когато е осиромашал, когато е останал без никакви средства. Следователно, ще се отречеш от мъжа си, когато е богат, когато живее като цар, когато е във всичката си слава и величие, когато има... Синове и дъщери около себе си. Това значи напускане на мъжа. Това е самоотричане. А ти се отричаш от мъжа си, когато е закъсъл, когато е в окаяно положение, когато плачи и се моли. Остани с мен. Казваш, искам да живея с Бога. Тази жена е користолюбива. Същото казвам и за мъжа. Така трябва да разсъждавате. Ако вървите по този път, Бог ще благослови всичките ви работи. Сега вие трябва да разберете вътрешния смисъл на живота. Отговорете си на въпроса. Защо искате да живеете? Да се проявим. Проявяването представлява вътрешна необходимост на битието. Всяко същество иска да се прояви, с цел да излезе навън онова, което се крие дълбоко в него. Този процес е божествен. Като не го разбират, хората му противодействат и казват, не му е време сега. Кога ще му бъде времето? След три 4 години, когато се уредя всички работи, не, ти никога няма да уредиш работите си. Това е Божия работа, а работите на Бога са всякога уредени. Когато божественото похлопне вратата ти, трябва да бъдеш готов като войник да го последваш. Стани и иди след него. Ти трябва да бъдеш като онзи младеж, който напуска всичко и отива да учи. Трябва да бъдеш като слънчевия лъч, който напуска всичко и прониква в земята. Ще бъдеш като онази малка птичка, която напуска вече гнездото си и литва на свобода. Който не разбира смисъла на живота, иска да се осигури, да живее добре на земята. Ще се намери някой отвън, който ще дойде да го убеждава да се осигури в едно дружество. Ще идва всеки ден да му говори, че трябва да мисли за жена си, за децата си, да ги осигури. Най-после той влиза в мрежата и започва да внася всеки месец известна сума. Ще внася цели 30 години. И ако доживее това време, сам ще получи сумата. А ако не доживее, сумата ще се даде на децата. Значи ако умре той, децата ще се осигурят. Но като умрат децата, кого ще осигури? Аз наричам сегашното време век на лицемерието. Ще дойде някой да те осигурява. Щом иска да те осигури, нека той внесе сумата вместо теб. А така само името ти запише. Това не е осигуровка. Едно се иска от човека. Да бъде прям Искрен към себе си. Ако си искрен и чистосърдечен, знаеш ли каква светлина ще придобия лицето ти? Казано е в писанието, че човек е създаден по образ и подобие на Бога. Да, така е било, човек е бил красив, светъл, но сега той, както и нашата земя, представлява развалина. Всичките и пластове са разместени. Нашата земя е станала за посмешище. Който не вижда това, казва – красива е. Не, развалина е. Развалина е и човекът. Като гледаш очите, лицето, ръцете на сегашния човек, виждаш, че той е цяла развалина. Представлява архаични останки. Казват за някого – този човек е благороден. Да, благороден е, защото условията му помагат да бъде такъв. Разказват как Шлятер, виден английски лекар, лекувал болните си. През цялата 1905 година при него се лекувал един болен просек. Той се явявал в кабинета му всеки ден, докато най-после... Шлятер го поканил една нощ да спи при него. Колкото имал, разделил ги по-братски. Половината задържал за себе си, а другата половина дал на просека. А още същата нож. просекът показал изкуството си. Като заспал лекарът, просъкът станал тихо от леглото си и задигнал парите му заедно с панталоните му. Каква човещина, какъв морал е имало в просека, що ме могъл да постъпи така с онзи, който го лекува цяла година безплатно. След няколко години шлятер пътувал през Сан-Франциско и срещнал същия просек, пак гол и бос. Каква човещина, какъв морал има в съвременните хора? Свещенници, търговци и други, които лъжат в името Божие. Често и за мен казват, че лъжа хората. Не, аз никога не лъжа. Зная, че когато човек си позволи да каже и най-малката лъжа, престава да бъде човек. И обратно, каже ли най-малката истина, той дава път на божественото в себе си. Понякога може да се изкусиш, да кажеш една малка лъжа, но след това ще кажеш една истина, за да се свържеш с Бога. Не е изключено за човека да греши, но дълбоко в душата си той трябва да има стремеж към великия учител на любовта, мъдростта и истината. Бог живее в човека и той е длъжен на него да говори истината. Ще говориш с Господа, а хората по отражение ще възприемат Твоя разговор. Днес аз разговарям с Господа, а Вие възприемате този разговор чрез отражение. Обръщам се към Него с думите. Господи, никаква лъжа няма да излезе от моята уста. Ще говоря само истината. Ще изпълнявам това, което ти искаш, за нищо няма да пожаля живота си. Всичко, което искаш, ще направя доброволно. Ще те следвам не защото си направил небето и земята, но защото само ти си единствен, безграничен, безначален, който обхващаш всичко в себе си. Всички трябва да се стремим към красивото и великото. Често съм ви казвал да се оглеждате и като млади, и като стари. Радвайте се, ако не губите красотата си. И младият, и стария трябва да бъдат красиви. Красотата на младия е една, на стария друга. Но и в двамата има нещо красиво. Виждаш един дядо върви прегърбен, но има нещо красиво в него. Идея има той. Набръчкано е лицето му, но то представлява хубаво написана книга. Старият е вече написана книга, а младият – красива книга, на която предстои да се пише, който я види да каже – хубави неща могат да се напишат в тази книга. Това, от което се нуждае всеки човек, е да внесе в себе си абсолютните чистота, красота и хармония. Само така може да бъде здрав и само при такива условия Бог може да работи в него. Чистота, красота и хармония са сили, чрез които Бог се проявява. И когато мислите и чувствата на човека са чисти, хармонични и красиви, духът Божи слиза да работи в него. И само така той се повдига и влиза в общение с Бога. Това общение Павел е изказал с думите. Око не е видяло и Охо не е чуло това, което Бог е определил за унези, които изпълняват неговата воля и го обичат. Какво ще бъде тогава отношението между Бога и човешката душа, мъчно може да си представите. Защо? Съзнанието на човека още не е издигнато. Един ден, когато то се пробуди, той ще разбере това висше съзнание, за което Павел говори. Понекога само за момент човек надзърва във висшия свят... И вижда колко велико и славно е да бъдеш във връзка с Бога. Първото нещо, което се изисква от вас, е да бъдете физически здрави. Да вложите хармония в чувствата си и сила в ума си. По това ще се отличавате като вярващи. Може ли вярващия човек да се люлее като сламка във въздуха? Вие знаете как в миналото светиите и мъчениците са били рязани на парчета, но въпреки това пеели и славили Бога. Не се страхували, твърдо устоявали своите убеждения. И до днес те са светли примери за човечеството. Всеки трябва да бъде герой, да издържа на убежденията си. Слушам как някоя майка християнка се оплаква от децата си. Не знае какво да правя с тези деца, много са немирни и непослушни, много шум вдигат. Щом са непослушни? Нека ги прати в света, той ще ги възпита. Един наш приятел имаше много непослушен син, който не искаше да знае никого. Един ден бащата го изпратил в Марокко. Като прекарал там няколко месеца, синът писал на майка си. Мамо! Никога няма да забравя това, което преживях тук, между французите. Майката и бащата казват: Толкова време го възпитавахме, но нищо не постигнахме. А там в Марокко се възпита само за няколко месеца. Бащата беше строг, не пожали сена си. Изпрати го да работи в Марокко. Майка се оплаква от дъщеря си. Изпрати я в Марокко да работи. Жена се оплаква от мъжа си, не искал да работи. Изпрати го в Марокко. Жена не иска да работи. Изпрати я е в Марокко. Слугата е мързелив, Да отиде в Марокко. Наистина. Всички хора слезли на Земята, са в Марокко, където се учат да работят. Като прекарат известно време, пишат на своите близки в невидимия свят. Ние сме в Марокко, но никога няма да го съправим. Всички хора се оплакват от Марокко. Земята е място, където хората се учат да любят Господа и да изпълняват Неговата воля. Христос казва на книжника. Лисиците имат легла, птиците небесни гнезда, а син човечески няма къде глава да подслони. Какво е отговорил книжникът на Христа? Не се е знае, но като философ, останал да размишлява. Както го виждам, от 2000 години той продължава да мисли. Още се колебае да следва ли Христа или не. Книжниците не могат да следват Христос. И учените още не са разрешили въпроса: приложимо ли е Христовото учение или не? Всеки човек може да направи, Опит за себе си, да се увери, дали може да се приложи. Всички, които ме слушате, трябва да учите, да придобиете онова знание, за което сте дошли на земята. Запитайте се, защо сте дошли на земята и къде ще отидете, когато я напуснете. Коя е следващата станция? Тя е най-важната. Вие сте вече пред прага на една граница, където ще прегледат билетите и паспортите ви по всички правила. Така както е било в миналото, не може да бъде повече. Само след обстоен преглед ще ви пуснат да вървите напред. Иначе ще ви върнат обратно на земята. Сега казват, да едем и да пием. Че кой не еде и не пие. Това не е изкуство. Всички животни ядат и пият. Каква разлика има между животното и човека? Например, говедото расте и умира, и човек расте и умира. Животното като умре се вмирисва, но и човек се вмирисва. Къде е божественото тогава? Следователно, ние трябва да бъдем свързани с Бога така, че смъртта да не ни засяга. Като дойде, ще й кажеш – вземи си само това, което е твое. Повече нищо не можеш да вземеш. Ако смъртта не те послуша, ще се бориш с нея, докато я победиш. Като я надвиеш, ще кажеш като Павел – къде ти е смърт в жилото? Къде ти е аде победата? Казвате – смъртта е страшна. Страшна е за грешните – но не и за праведните. Като дойде при праведния, тя ще му каже, ти си върви, няма да те закачам. Ще дойда след тебе. Всички вие, които следвате великия учител на любовта, трябва да се държите за правилото безкорисно да изпълнявате неговата воля, да сте доволни от това и да бъдете в мир с небето. Няма по-велико нещо от това, човек да знае, че изпълнява волята Божия, че е свързан с Него. Тогава, където минеш, всички извори и дървета ще те гледат. Тогава и техните очи са отворени и всичко виждат. Ти ще чувстваш красотата във всичко около себе си. А желая и вие да имате тази опитност. Като минаваш край хората... Божественото в тях ще ти проговори. То ще ти проговори и в животните, и в растенията. И пристъпи един книжник, да му рече. Учителю, ще дойда след тебе, където идеш. Отлична идея. Сега аз бих желал и вие не само да отидете след него, но да принесете в жертва всичко разумно. Който жертва, е разумен човек, който служи на Бога, и той е разумен. Разумни хора, мъже и жени, трябва да дойдат в света. Следователно, в света ще дойдат най-разумните, най-възвишените, най-благородните. Може ли да стане това? Може. Ще работим. Които не са съвършенни. Ще работят, за да придобият съвършенството. Които са вече съвършенни, ще пристъпят към работа. Единственото нещо, което препоръчвам на всички, е да пазите вътрешната връзка с Бога. Само тя ще внесе сила в живота ви и ще го осмисли. Нужна ви е връзка с Бога. Нищо да не ви смущава. От нищо да не се колебаете. Единственият, когато можем да чувстваме, който ни разширява, е Бог. Във всеки момент може да чувстваме присъствието Му. Той всякога помага. Кога? Когато го търсим с всичкото си сърце. Бог е абсолютна чистота. Затова Той обича чистите сърца. Допуснеш ли лъжата в себе си, не можеш да се приближиш при Бога. Щом говориш истината, Той ще ти проговори. Ако си чист, пак ще ти проговори. Щом приемеш любовта, Бог те обиква и изправя всичко в теб. Ако приемеш мъдростта, светлината ще влезе в твое ум. Като знаеш това, приеми тези неща в себе си. Какъв си, какво работиш, това не е важно. Занятието не пречи на човек. Където и да си, ще бъдеш във връзка с висшата реалност. Тогава хората ще те почитат и уважават, а всички хора ще се обичат като братя. Знаете ли, какво нещо е да се обичате един друг? Малко хора съм срещал, които се обичат. И вие се обичате, но трябва да срещнете такива, които се обичат, да видите какво значи любов. Не е въпрос да те обичат като кокошка, прасе, агне, които всеки момент могат да заколят. Тази любов се отличава от великата, от онази любов, която носи безсмъртието. Който те обича, той те държи в безсмъртието. И ако ти обичаш някого, също ще го държиш в безсмъртието. Когато двама души се обичат искрено, те стават безсмъртни. За това именно трябва да се обичате. Защо трябва да обичаме? За да станете безсмъртни. Защо не трябва да мразим? Защото омразата носи смъртта. Писанието казва Гледайте, като се мразите, да не се изтребвате. Ето защо не допускайте никакви лоши мисли и желания в битието на своята душа. Допускайте в себе си само възвишеното, което носи живот. И тъй ще любиш. Кого? Ще любиш Бога, който живее в теб. Оттам трябва да се започне. Той ще ни каже, кой е вторият, когато трябва да обичаме. Вторият ще ни доведе третият и така нататък. Такъв е законът на непреривната Божия любов, която се изявява в ред и порядък. Да се обичаме по божествен начин. Не може да обичаме всеки. Само чрез любовта ще внесем в нас божествената хармония и ще разберем смисъла на Христовото учение. Любовта ще дойде и ще заживеем в мир. Учителю, ще дойда след Тебе. Защо? За да науча великия закон на любовта. Христос му каза, Можеш ли като син човечески да няма къде глава да подслониш? Готов ли си на това самоотричане? Ако си готов, ела след мен. Днес и на вас казва Христос, Готови ли сте да ме последвате? Да се самоотречете. Ако сте готови, елате да ме последвате и всичко, което аз имам, и вие ще имате. 20 юли 1924 година София